Vi har, vi har kommit ut här på... Vi har kommit ut på Stockholms Närradio nu också då. Vi har kommit ut på Stockholms Snärradio 88 MHz. Och det är kulturföreningen Jallarhornet. Med Jallarhornets Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi har det 23 augusti 2014... Och det är kulturföreningen Jallerhornets äh, box 021 126 12 I Stockholm Stöd oss gärna ekonomiskt också 634 252-1 Och så 634 252-1 Vi sänder på Stockholms är Varje lördag 18-18.30 Men äh, dygnet runt Så kan ni lyssna på Sverigekanalens webbradio Med fyra kanaler Och det är sverigekanalen.ek eller .tk. Vi har också en annan hemsida som heter mini.nu g Och vi har också nåtts av att den tidigare nyhetschefen på Radio Nord, Kjell Bergström har avlidit för några dagar sedan i en hjärnblödning och hjärt hjärtattack Så han kunde inte medverka på Liveställningen som Rodinor Revival har idag på Övaxholm. Man har ju kört nu Radio Nord Revival här i några veckor här över internet på helt enkelt jag ska ta och lägga honom läget här också ska vi se Man har ju kört nu några veckor här på Radio Nord Revival Minipunkt nu, snedstek, radio. 021, 126, 12. Ja, det är viss fördröjning också över internet faktiskt. När jag kör med Scream här jämfört med Shower Radio. Uh, ska vi ta och ringa upp Gerlindberg kanske? Viss fördröjning också över att de har lösnatsa här över internet. Det är en snedsträng. är studiefrekuens det? Ja det är Gunnar, en, en tidigare chef, en, nyhetschef på Råden Nord, Kjell Bergström har ju gått bort nu. Ja det hörde jag jag har det på kortvåget tidigare igår och idag. Det är 15-12 också på mellanvåg va? Ja, fast när det hörs så svagt. så, så. Aha. Och det var en, en dag som körde igång ett andra, ja. andra program. Man körde där själva. Det, så det var så olika program. Och Kjellbergstrandet, hur gammal blev han då? Det vet jag inte, du sa de aldrig. Nä, här Men det måste vara bra gammal gubbe, För det var ju 50 år sedan och det ändå var ju en bit. För är, det du, för är det du 76 idag då? Ja, det är ju gammal gubbe. Men har inte du fått en massa hemskt, massa regnande också? Va? Varför har det kommer massor av regn där? Det är ingenting. Det har bara droppat lite igen. Mörrligt och skur. Nej, det har varit skifallet. Ja. Det har varit rena skifall här uppe. Jag är inte här. Och det är jag Det är åker det till en. På västkusten här utanför Halland så är det ett totalt översvämningar det kommer 150 mm. Ja, men det är på att du bor på ett annat ställe än här. Och sen är är det ju översvämningar och vägarna och det har ju rasat. Ja, här bor Värmland är det ju har ju varit en här på gång. Och är omkring, är det har varit vatten och omkring det. är det som gör att det är fint där uppe. Men Grön äh, Lindermark har ju köpt nu i flera veckor och det Nord Revival. Ja, de, de började ju med någonting igår i varje fall. Nej, när man kört det över internet så då. Det. Ja, det, men det hör ju inte ja Nej, men det har jag spelat in. Ja. Så det är en massa intressanta saker, men det, det kanske att en del reklam, den finns ju. Varför? En del reklam finns ju kvar ju. Ja, men det det, det, det beror på om filmer finns ju inte ens längre. Men jag har ju att Stockholm har fått massa regn, ju sa Att det kommer en regn i Stockholm Men det har det varit översvämningar i Stockholm också ju Ja, det Och för mig det är alldeles torkat allting blåser Det är väldigt kallt då ja. ja, men det är på att fint För det har varit översvämningar i andra delar av Stockholm så. Ja, nu är det, var, det var på radion fördröjt härifrån. Ja, det är fördröjning Har det varit någon gång på äh, Vaxhållsfästning? Vad sa du? Har du besökt Vaxhållsfästning någon gång? Nej det har jag inte, jag har svårt att och, åka någonstans nu när Fland är och det var någon som ringde och, och bjöd in mig e, igår fast nu kan jag inte komma Så jag har ingen bil eller ingen någonting. Men du har ju en på lördagar också. Ja det är ju ingen sändning, det är ju män jag har hört. Men det verkar vara en för sötvängning idag. Ja, det märker jag. Det jag. jag. får ju det här bandat på ett referensband också så jag kan ju lyssna sen. Så här är mm. ju dålig ljumkvalitet. Försäckligt. Ja, här har det varit regn i, i snart två veckor nu. Ja, inte alls. Här. Det är bara el-sakar Ja, Alltså det här kommer som... Det inte bara ett reken alltså. Det är ett det, det forsar. Totalt ja, försäckligt. Mycket dessforson. Aha. Uh -huh. Men det, det är väl telefoner också. Det, det är ju inget bra. Vad uh, skulle jag säga? Så att uh, men jag har ju lärt att andra delar av Stockholm har fått översvämningar. Men då har du haft tur, vet du. Ja. För att du klarar ju inte av så mycket vatten. Och då blir... Det är bara mycket flugor tycker jag. Det är irriterande när de sätter sig på en. I huset? Ja, de har flugit in där, förut, när Det är att få ut det var varmt. Och det få ut. Är de stora då? Nej, Med små, medelstora, vanliga, det är inga stora styrfugor, utan vanliga frugor. aha Ja, men här uppe har det varit regn nästan i två veckor, förstår du? Va? Ja. Här uppe har det regnat snart i två veckor alltså. Ja, men inte här. Andra delen av Stockholm har ju fått översvämningar Men är du inte... Ja det kan ända nere Du vet det Epadalen När vi såg en plan där Men det här det har inte sett att det har varit så mycket att det... de har ju gjort en extra avloppsstunnel För några år sedan För att inte de små villorna där nere Ska få det källare för tag, så Och det var ja, skyfall Så kom det upp att nu och toaletter Och allt är det Källare för att det här nästan. Ja. Jag var ute här på måndagen också i, i Långsötan och då var det ganska kallt ute. Ja. Och sen har det varit regn nästan varenda jäkla då här ser aha Jaha. Ja men det. inte här. Ja det är kalltigt. Men det, det går fint det tycker jag. Det är bara att att man har så svårt att röra sig jag vågar inte gå i skolan, skogen och sånt så jag kan lämna Jag kunde inte kunna resa mig. Jag ringde från Märsta till dig och sa att det regnar i Märsta. Då sa jag så här, här skinner solen, sa du? Ja, det gjorde ju det. Det var sol i Ensked och så var det regn i Märsta. Ja, det finns det lokala. Ja. I, du vet, molnområden där det regnar. ja Jag har spelat in rätt från Göran Lindermark. Jag har hållit på nu över internet i två veckor alltså. Ja. Har jag spelat in, så du? Ja, att det är en väldig massa låtar och reklam. Det är mycket roligare att köra på mellanbåg och se hur långt det, det, det går. Det, det, det, det skulle vara mycket roligare. Det, det vet att du får fått dra den orsändan klar om Lassintal dött fri mycket arbete med det. Den här Båtarbeten. Om jag fattar det så kör han från kortbågen från Sala. Ba? Det är en uh, antennfirma som har fått tillstånd att köra Det var stora sändare i en hall där i, uppe i Sala Det var de som ligger ut det här på kort ja. kortvågen Jaha, men det är ju fantastiskt att PTS är sist. Till Så att uh, ja. Man måste ju aldrig om de är rusande och stoppar mig Och även, även Radio Sala ligger ut det här nu på 97 MHz Men det kan jag inte höra här uppe Nej, nej Nej, nej, nej. Ukv, UKV svårare att komma fram på läser av sånt. Så att så, Radio Sala har ju sändningar förstår, du, Men det är bara på det över sändaren där. Ja. Det, det går inte att få in, det går ju för lågt också. Ja. Men man kan också prata på, de kan flytta hela raden också. Ja, det är konstigt det. man har riktigt långa antenner och mycket känsliga motragar jag, allt här märkt. På nätet när det är konditioner och sånt Det går fantastiskt Det är en kille som har ut kort våg Från Nordkorea vet du Då pratar han på engelska där Ja. Det, det håller på så här Du vet vad fading är Ja, alltså, ja, ja det var någon som skickade i ja. det i i EDC3 Där har de tydligen Roliga <laughs> Laboratorer och sändar och grejer och spela. Det var Det är för att ha Det är bättre än någonting annat jag har hört Ja, vilka var det som ringde in idag? Var det Kenta? Ja, det hörs lite dåligt ibland Vad säger du? Var det Kenta som ringde in idag bara? Eller var det vilka som ringde in? Ja, det var ju Gunnar och Vad heter han? Du vet, de är. Lennart? Ja, Lennart heter sånt. Hur är det idag då? Ja, jag gör det. Men det är ingen som kommer hit. Det är det vanliga. 76? Ja, jag är det 38. Jag är ju Ja, vi hade en gärnläggare som var för 38. Men han är bara 72 år. han röpte så mycket. Ja, det är väl att du sig. Nu kunde jag bara få tillbaka mina mediciner med läkare som bara, Uh, du vet, 87 år det uh, dog så fick jag inga sådana hade sett mer än att väga ju här Men det var ju på den här båten också. Då måste jag Kjell Bergström 2012 där. Ja, det gjorde jag säkert. Det var så länge sedan att är 50 år sedan så jag kan inte kommer ihåg allt Och så som att det kallas ågerhet tror jag. Ja, det minns det alltså inte ens ännu också. Och vad vi gjorde på slutet, då slängde ut rullband och kassettband rakt i havet där. Ja, det, det gick ju som råd. Det är Caroline utanför England. Nej men alltså, på en kjort så stängde de ut rullar. Ja, det hade de visst gjort med några reklam, men, men det, det såg inte jag, jag var inte där den dagen. Ska du berätta för lyssnarna också vad som hände? Ja, jag var hemma och lyssnade på sista sändningen. Ja, kort, jag hade ju snabbtelefoner. Ja, det enda. Så alltså, fick han, han fick ju besök på sitt kontor och sa andra va? Ja. Men Sara Leander frågade Jack Hortsack så här att om de hade någon musik att spela med, med, med här. Ja just det, en gång där och... Sara Leander var där. Och då, då tryckte då Jack Hortsack på snabbtelefonen för att komma i kontakt med skivarkivet då. Ja. Som gärna väl hade. Ja just det, det vet jag. Hon hade ju svarat att den ingen har ingenting att ta in, inte har det inget med den kärgen att göra Nej just det Och då, <laughs> ja. Hon tog det tydligen ganska lugnt Sara då hörde det. Så de hade ingenting med Sara Leander, då Nej det är inte så De hade inget Jag hade hört att de har spelat med Sara Leander I raden Nord inte De hade ingenting med henne Nej Det det kalsigt då <laughs> det är väl vissa eh, sådana där som rallar som inte tyckte om antagligen och köpte inte in här, då. Ja, ja jag har ju kört så jag, i Leander några gånger ja det, det har jag ju ja, på och Lasse fixade ju en del grejer åt mig också så, så det gick ju bra å östa. Eh, sen var det när vi gick bort kan jag inte så mig en mamma var starker men han kunde hjälpa mig ja, Jag lyfta tunga grejer. Jag kan inte lyfta det säger jag. Det där herre med han var en kort klump men han var ganska lång alltså. Han var Vem? ja, Lasse var lång kille. Ja, nästan lika lång som jag. Jaha. Jag trodde att han var en liten, liten svårtjock kille, men han var ganska lång och... Ja, det var en åsvar och mys de bälten han hade och gav mig inte ut på mig, det var svårt att ordna. Nu låter det väldigt kalsigt faktiskt av internet här. Ja, det är ju så, det är inget bra. Det väldigt konstigt. Ja, det beror ju på att det omvandlas det till ettor och, och det är digitalt och det går inte som analog signal, den förstörs Nej, men om det är någonting kalltigt med, med servan över internet och nerviseringen äger, det kan inte jag påverka va? Nej, för, för, för kollar med oss då så blir det allt samma bild i, i andra änden uh, samma matar in från en tongenerator. Nej, men jag kör ju egna kanaler här och det är inget fel på dem va? Men nu kör jag ju på en server som tillhör nervdeföreningen. Men låter bedövligt för jag är medan det rätt. Ja det är någonting kalsigt med Ja det är mycket diskussion. Med serven som nervdeföreningen har. Men det kan inte jag hjälpa. Men, nej just. <laughs> Men det, det beror ju på att det måste bli kom kompromisser om man ska eh, köra eh, digitalt överhuvudtaget. Ni vet säkert. Är... Ta... Jag hör i radion här i alla fall. Man hör vad han säger. Men det är hämtligt mycket distorsion och jag låter illa för min röst är inte så bra. Men ja, jag har nu kopplat Ja, men nu har jag kopplat tillbaka Jan. ja det... Men nu är vi utkopplad. Ja, nu kom det in igen. Så som kan lanka över interneten. Så... Ja. Det låter lite klokt alltså. Ja, jag läser ju eh, varenda ord jag säger själv med andra örat. Här, du vet hur det går ut eller, hela Nej. tiden nu. Ja, men nu går ut. Nej, på internet låter det så här. Ja, men det är inte behöver över radion. Nej. Nej. Men det är något skönt med server som närmreferingen har, det kan inte jag påverka. Nej, <laughs> det är fullt hörbart vad jag säger över ja. radion. Nu ska vi se, säga, jag kan byta server också, så de har bara två stycken. <laughs> <hör> man kan sorry. Ja, du att det låter ganska ranka nästan. Gör det? Ja, du sa det. Ja. Det är någonting konstigt i alla fall med servern idag Ja det har blivit så Det är väldigt konstigt hörde Ja Att det kan låta så konstigt Jag tycker ja, radio Nord det är, det, är inte det är inget Telefonerbäck där det är ju så här Så hade de kommit ut ur så fall Snärradio också parallellt mm. Det har de gärna fått Men det, det är väl en hänt sådär <snar> Ja det är bara Kalanka Alltså Kalanka gör det här Hör du att det låter kalsigt. Ja. Ja. Ja. Jo, jag kan byta serveret. Uh, ja, nu ska vi se här. Där är det, ja. Det vill jag inte, det skulle kosta 9 eller tio tusen att laga den. Nej. Planreparatör. Ja, nu finns det ju där radion igen. Ja, men nu kommer ut en ny server. Och vad är det då vädra med nu? Ja, nu hej, eh. Nu ska jag säga att vi ska byta server. Ja... På internet så tappar en kontakten hela tiden här, så det går inte att använda någonting. Ja, så att, det var en vidskren-tv och det var väldigt bra, eh, tycker jag. Och så, det, det är ett eländ där jag råkar ut, så den kommer få så länge. Jag måste ha byggnadsnickare för att laga mitt tak. Det går ju inte att vi inne vatten ner på det. Visst, är det i kökt. Vad var det en tv, sa du? Bildskärm. Ja, just det. En eh, Thomson. Har du köpt den då? Va? Har du köpt den tvn? Ja det var ju några år sedan Aha, Men inte så länge sedan uh, det, det var begägnat och det är ju inte bra Att ämnen är begägnat Det är ju särskilda experter Särskilda nya men det har ju inte om med det Var det ett oväder med det som Hos dig? Nej det är grått bara Och blåser Ja fick vad gick tvn sönder då med det? Ja det var uh, natt Det var fuktansvärt oska Det var så uh, Jag märkte laddningarna här inne Aha. Och sen så jag sätta på det nästa kväll Och så bara tång Och byxat till i den och, och, och, och sändes en ett lampa Och nu gör det bara det sen Vi ja. satt pang i den ordentligt Och slog lite rök på oss Ja det började nästan att brinna Men det gjorde det inte Det såcknade tidigare Det är väl ja. så, framskyddsmedel antar jag på 17 och sånt jag får säga så här att vi har något tekniskt fel på servern till radioföreningen så att det blir som kalanka här. Ja, det låter inte vackert. Nej. Det låter bättre på kortområden än det är. Vi har någon form av tekniskt fel idag faktiskt. Jag hörde att det lite normalt från början gjorde det. Ja, antal. Det är ju något du säger att det har blivit något fel hos den här radioföreningen. Aha. precis den. Jag Har blivit det? Det kan vara telefonen också. Nej, det är internet så låter det som kalanka, eller? Ja.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 Ja, Ja. det kan bli tekniska fel ibland Men det kan inte, jag, jag kan inte påverka det Nej, nej, just det, det, det. som är. Jag... Men jag fattar inte att vi överhuvudtaget kan köra fyra kanaler Dygnet runt på Radio Nord fick <skratt> ett Och ett hålla en gång dygnet runt Bara <skratt> för få ordning på vattnet jag får ju kontakta Hultman och säga att det var någonting konstigt med, med, med servern idag. Ja, det var ju riktigt eh, att det gick. <hållt> Men att det letade helt normalt från början hörde jag i alla fall. Från början så var det helt normalt, mat så. Ja, du, sku, du hörde du skulle kontakta Hultman. Från början så är det helt normalt, man kom ut på... ...på Stockholmsnära Stockholms nära, och du var men sen blev det någonting konstigt. Så. Jag har inte tryckt på att uh, gjort inställningar fel eller någonting. Nej, och så ser jag att kontakten med serven tappas hela tiden här. Aha. Det blir som en glappkontakt. Ja, du är det som gör det. Så jag tror vi gör så här, att vi, vi släpper det här och låter slängan komma in. Ja, det, det, det kopplar snart typ som fem minuter.